Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasa'inuhu wa nasagfiruhu Wa na'uzubillahi min shururi anfusina wa min siyati amalina Man yahadihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Ashhadu an la ilaha illallah wakhdahu la sharika lah Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayuhal ladhina amanu takullaha haqqa tukatih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 يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ zinub kau, وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا dan telah berjaya dengan kejayaan yang besar. Amin. Selamat pagi, assalamualaikum. Senang Allah sekalian Alhamdulillah, terima kasih kepada Allah S.W.T. bersama lagi kita membincangkan ayat yang kenal daripada Lepas Allah S.W.T. bersurat kepadaku, "Aku bersaksi bahawa tidak ada yang berkuasa kecuali Allah, dan Ulaa'ika allazeena nataqabbalu 'anhum ahsana ma 'amilu ahsana ma 'amilu wa natajawazu 'an sayyaatihim fi ashaabil jannah wa 'adu sirqilladhee kaanu yu'adun Maka itulah orang kami terima dan mereka amal baik yang mereka telah kerjakan dan kami ampunkan kesalahan-kesalahan -kesalah mereka bersama penghuni-penghuni syurga sebagai janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka Surga ya ni rahmatillah nikasi was dalam ayat lalu kita telah bincangkan tentang umur 40 yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ini Ayat ini turun, kata Alimah bin Ujazi Melibatkan, mengikut pandangan para ulama Merujuk kepada beberapa individu Yang pertama, turun kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Kerana dia lah merupakan sahabat Nabi Sejak usianya 18 tahun yang telah kita ceritakan sebelum ni Nabi berusia 20 tahun pada masa itu Mereka berada di Syam dalam satu perniagaan Dan Nabi duduk di bawah pokok sidrah Lalu Abu Bakar pergi kepada seorang Rahib di sana Bertanya tentang permasalahan berkaitan dengan agama Masa itu mereka merupakan orang jahiliah Orang Arab Belum ada Islam lagi Tiba-tiba Rahib itu telah bertanya Man rajul fi Siapa dia yang duduk di situ? Jawapannya itu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib Kata padri tersebut Ini memang merupakan seorang Nabi Kerana tidak akan ada siapa pun yang duduk di situ Selepas Isa, melainkan seorang yang bakal menjadi Nabi Allah SWT. Maka sejak itulah Abu Bakar Siddiq pun menapak dalam dirinya, mengakar dalam dirinya keyakinan, kebenaran yang tidak dapat dipisahkan. Lantaran itu, dia dipanggil sebagai Siddiq. Salah satu sebab. Bila Nabi memberitahu putusan, malaikat datang kepadanya untuk membahayu Abu Bakar, merupakan seorang yang berusia 38 tahun dan dialah yang pertama membenarkan, memperjuangkan, bahkan menyokong dengan bersungguh sungguh perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sifat itu Allah tekankan sini umumnya 40 tahun. Dan bila usianya 40 tahun, 2 tahun kemudian pada usia 42, dia berusia 42. Dia berusia 40, 2 tahun lebih muda daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia telah berusaha untuk mengislamkan keseluruhan keluarganya termasuk kedua ibu bapanya, anak-anaknya, keseluruhan sekali lelaki dan perempuan, tidak ada seorang pun di kalangan keluarga melainkan telah masuk Islam dan ini tidak berlaku kepada sesiapa pun di kalangan sahabat-sahabat Nabi yang lain. Ini pandangan pertama tuan-tuan disebut oleh kebanyakan para ulama tafsir. Jadi ayat ini turun untuk memuji Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini merupakan pandangan kebanyakan para ulama tafsir, jumhur. Bagaimana kita nak tolak pandangan jumhur untuk mengemukakan pandangan Syiah tuan-tuan yang mendustakan menganggap ada kepatut Balik dari menziarahi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Makam Nabi Madinah Masjid Nabawi Balik memberitahu saya pulang dari Melawat Makam Nabi dan jirat Abu Bakar dan Umar La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Tak ada manusia lebih deraka daripada ini tuan-tuan Keji sekali perkataan digunakan Kalau sebut kubur boleh tahan tuan-tuan Boleh sebarkan dalam Facebook Dalam Google Sebarkan dalam fitnah-fitnah ini Abu Bakar dengan Umar dipanggil kuburnya macam kubur Cina pula La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Tentuan fitnah apa yang paling besar menimpa umat ini Bila orang-orang jahil yang dengan emosionalnya menyokong revolusi Islam Iran Kononnya Iran itu sesatunya yang menegakkan Islam tidak orang lain Akhirnya terperosoklah ramai-ramai ke dalam Jurang kebinasaan untuk menyokong gerakan Yang akhirnya akan menyokong gerakan Yahudi Seperti disebut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya tuan-tuan Dan dapatan kajian modern menunjukkan bahawa antara yang paling kuat menyokong Yahudi adalah Iran sebenarnya Maka peliharulah diri kita tuan-tuan daripada terlibat dengan syiah dalam keadaan kita jahil Pelajarilah Islam Islam ni bukan diikuti dengan emosional tuan-tuan Diikuti dengan logik akal, tidak Banyaknya kepura-puraan dan juga wayang yang berlaku menyokong ini kononnya, menentang ini kononnya Tapi sebenarnya mereka lah penyokong kuat kepada Yahudi Pandangan kedua mengatakan bahawa ayat yang sedang kita bincangkan ini Turun kepada Sa'ad Nabi Waqah Setelah kita ceritakan kisah tersebut Sama ada dalam surah ini atau surah Luqman yang lalu Ini merupakan pandangan dha'ak, pandangan suddi Manakala yang ketiga dia sebut oleh Al-Ima Ibn Jawzi dalam tafsirnya Zaid masir Ayat ini turun tentang Melibatkan keseluruhan umat Islam Ini merupakan pandangan Al-Hazan Turun untuk setiap umat Islam macam kita Betapa rasa dalam diri syukur pada Allah Subhanahu SWT Yang kadang-kadang terbit dalam bulan Ramadhan Sebagai contohnya Mengalirlah air mata Bergenanglah kelompok mata dengan air mata Memikirkan niat Allah yang banyak kepada kita Yang belum habis kita syukuri Dengan anak isteri kita yang turut beriman Dengan ayah ibu kita yang beriman Dan lebih-lebih lagi kepada saudara yang memasuki Islam Dan berjaya mengisamkan Orang-orang yang berdekatan dengannya Jadi ayat ini Kata Al Hassan, dia turun untuk semua umat Islam bukan kepada Abu Bakar semata-mata dan bukan kepada Sa'ad saat bermukas, malahan turun daripada zaman Nabi sampailah kepada kita pada hari ini. Wanamala salih hantar doa. Kata Imam Abbas radhiyallahu anhu, Allah swt telah pun memakbulkan doa Abu Bakar. Wanamala salih hantar doa Abu Bakar telah pun memerikukkan sembilan orang beriman yang pastinya dan lebih daripada itu sebenarnya. Dia tidak menghendaki dalam apa yang dilakukan itu Melainkan Ridha Allah SWT Dia lakukan semua kerana Allah Tidak mahu diungkit-ungkit, disebut-sebut Dinyata-nyatakan kepada orang Bukan tidak suka, bukan sesuai ikhlas Ketua orang-orang ikhlas di kalangan Umat Nabi Muhammad SAW Lalu dia berkata Ini tubtu ilaika Ini tubtu ilaika Ya Allah aku bertawad kepadaMu, Aku kembali kepadaMu, Ya Allah Ulaika alladhina Itulah yang diterima ada sengal riwayat qiraat seperti ni baca Ibn Kassir Abu 'Amr Abu Bakar bin 'Asim bukan dibaca nataqabbal yuqabbal yuqabbal ini atas wazan mabni lil majhul yang merujuk pada yutajawaz Ya maksudnya yang diterima itulah mereka yang diterima sebaik-baik apa yang mereka kerjakan Selamat tinggal yang dirahmati dan dikasih Allah sekalian Dan ada juga yang baca dengan ya Yataqabbal Ini merupakan kira'ah Abu Mutawakil Abu Raja Abu Imran Al-Jawni Yutaqabbal Yataqabbal Fi ashabil jannah yaitu Di kalangan mereka yang diampungkan diberi pelepasan daripada syurga tuan diberi Dia pelepasan untuk masuk syurga Kalau kita baca surah Ali Imran pula orang zuhziha 'ani an-nar wa udkhilal janna faqad faaz faqala imam ahmad radhiyallahu anhu arda orang yang selamat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala bukanlah orang yang selamat di dunia tapi selamat bila dia melihat di belakangnya titian sirat di hadapannya syurga telah pun terbentang itulah dia selamat inilah yang disebut oleh Allah Subhanahu inilah dia janji kehebatan yang Allah Subhanahu telah berikan yang diberikan untuk mereka diterima amalannya Allah janji penerimaan terhadap amalan yang dilakukan olehnya alazikanu yu'adun dijanjikan kepada siapa dijanjikan? diberitahu janji tersebut kepada para nabi-nabi lah para nabi dan rasul lah janji tersebut telah pun termaktub dalam Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW tidak perlu kepada guru yang baru yang mengaku menjadi nabi ada hubungan dengan Nabi Muhammad SAW datang selepas nabi seperti aj ajaran kadiani yang telah kita belajar pelajari sebelum ini tak perlu tuan-tuan semuanya telah termaktub telah jelas dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian datang ayat yang berikutnya a'udzubillahi minasyaitanirrajim wal ladhi qala liwalidayhi uffin lakuma ta'idani an ukhrij wa karhalatil quruni min qabli wa huma yastrifanillah wa ilaka amin inna wa'dallahi wa haqq fayaqulu madza ma hadza ma illa asatirul awwalin Ula'ika allaziina haqq 'alayhimul qawlu fii umamin qad khalat min qablihim min al-jinn wal ins innahum kaanuu khaasiriin. Salakallahu al-'azhim. Betanya ayat yang berikutnya tuan-tuan dan -tuan, ibu-ibu kaum Allah sekalian ayat ke-17 18 di mana Allah gambarkan dan orang yang berkata kepada ibu bapanya. Cheese. Bagi kamu keduanya, apakah kamu berdua mengingatkan aku bahawa aku akan dibangkitkan? Padahal sungguh telah berlalu berapa umat sebelumku, lalu ibu bapanya pun bermohon pertolongan kepada Allah seraya berkata Celakalah kamu wahai nak Berimanlah kamu pada Allah Semuanya janji Allah itu adalah benar Lalu anak itu berkata Ini tidak lain hanyalah merupakan dongingan orang-orang terdahulu Mereka itulah orang yang telah pasti azab ke atas mereka bersama dengan umat-umat yang telah lalu Sebelum mereka jadi dan juga manusia Sebelum mereka itu jadi dan manusia Sungguhnya mereka adalah orang-orang yang rugi Jadi selepas Allah menjelaskan keadaan orang-orang yang mendoa dan berbaik-baik kepada ibu bapa Serta balasan kemenangan dan keselamatan Dan dijanjikan di sisi Allah Selanjutnya Allah menjelaskan pula Keadaan mereka neraka kepada ibu bapa Allah mengingatkan Dan orang yang mengatakan kepada kedua ibu bapanya Cis Ayat ni bersifat umum tuan -tuan. Bagi siapa pun yang mengucapkan Kata-kata yang keji kepada ibu bapanya Kata-kata menyinggung, kata-kata yang menghina Ini termasuk di kalangan celaan, amaran dan hukuman yang bakal Allah kenakan kepadanya. Ada setengah para ulama tafsir mengatakan bahawa ayat ini turun terhadap anak Abu Bakar yang bernama Abdul Rahman. Abdul Rahman bin Abu Bakar. Abdul Abu Bakar ni mengikut riwayat dikemukakan oleh Ibn Abi dalam tafsirnya al muharral wajiz Abdul Rahman antara anak yang paling lambat masuk Islam. Beliau ni hanya masuk Islam selepas perang Uhud. Dalam perang Badar dan perang Uhud, dia sendiri telah mencari pedang terlumur di tangannya untuk menggal kepala ayahnya sendiri Abu Bakar sedik, radhiyallahu an. Ini pandangan setengah luthafsir menyatakan seperti itu. Jadi bila Abu Bakar dan isterinya Umuruman memujuk kepada anak ini supaya dimasuk Islam, tapi dia telah menolak dengan kata-katanya yang begitu tegas kepada ayah Abu Bakar sedik, radhiyallahu an dan ibunya Umuruman, radhiyallahu anhumah. Tonton yang dimuliakan sekalian. Ini satu pandangan tapi kebanyakan para muhakikin menolaknya dengan mengatakan bahawa Abdul Rahman ini ternyata seorang sahabat yang mulia dan kemasukannya ke dalam Islam sebelum itu sebenarnya pandangan mengatakan bahawa beliaulah yang memasukkan dan ini tidak kena mengena sama sekali. Ia adalah peringatan untuk setiap umat Islam supaya jangan biadab kepada ayah ibu. Dan satu kisah Tonton yang dimuliakan sekalian, lanjut kita bercerita tentang kepentingan mentaati ayah ibu ni. Ada beberapa perkara yang menarik lah tonton kepada ayah ibu ni tonton adalah kita yang besar selepas taat kepada Allah Subhanahu taala. Kamu itu ada satu riwayat tentang anak kepada Abu Bakar siddiq radhiyallahu anhu yang bernama Abdullah Abu kar ada beberapa orang anak lelaki. Seorang daripadanya Abdullah. Abdullah ni ada seorang isteri yang sangat cantik. Namanya Atika bin Zaid bin Amr Al-Adawiyah. Dia ni merupakan saudara kepada Said bin Zaid yang telah berkahwin dengan adiknya kepada Said Umar Khattab radhiyallahu anhu bernama Fatimah al Khattab Ini kisah kait mengait Pernah kita bincang dengan surat Taha yang lalu Kisah Man-Selena Omar Dengan kelebihan dakwa yang dilakukan oleh adiknya sendiri Bernama Fatimah Dan suaminya Sa'id bin Sa'id. Pernah kita bincangkan dulu tuan-tuan Tak perlu diulang panjang lebar Ini anak kepada Abu Bakar Namanya Abdullah Berkahwin dengan seorang gadis yang sangat cantik Namanya Atika Adik kepada Sa'id Seorang wanita yang sangat cantik Gadis yang sangat rupawan sehingga menyebabkan tuan-tuan ini mulia kecantikannya ini menyebabkan Abdullah melekat je dengannya ini diceritakan dalam kitab dari sahabat vitamin sahabat oleh Imam bin Hajar ini bukan kita ungkit keburukan para sahabat generasi yang mulia tidak tuan-tuan ini satu pengajaran dia amatlah cinta kepada isi ini sampai tertinggal banyak perkara antaranya terlepas sepanjang Jumaat ayahnya pergi sepanjang Jumaat lihat dia kat rumah balik sepanjang Jumaat ayah kata eh kau tak pergi sepanjang lagi dah habis sepanjang Jumaat lah nak Abu Bakar menjadi sangat marah melihat anaknya bersama dengan isteri tak pergi semaunya. Lalu Abu Bakar sedih. Rasulullah itu telefon berkata: Shahwatka atika talikha, talikha. Atika ini telah menyebabkan kamu lalai. Ceraikan dia. Maka dia menceraikan tuan-tuan. Tapi bila diceraikan anak isterinya ini, mereka mengacika di masa sedih. Ia lah isteri ini salihah. Ia tidak diketua dan tidak silap. Yang silap dia dirinya sendiri Tuan-tuan, rahmatin dan dikasih Allah sekalian Dia berkatalah dalam baik syair yang sangat cantik Matika, aku takkan lupa kamu Selagi matahari masih terbit Ni baik-baik syair orang bercinta lah Tuan-tuan Bila kita mendengar keli-kelemahan Rahmatin dan dikasih Allah sekalian Rasa sedih dia, tak lalu bagai-bagai perkara Perkara tersebut telah menyebabkan Nama-Nama menjadi sedih Nanti kita bincangkan perkara yang berlanjut Tuan-tuan Kisah ni ada kait mengait menarik untuk kita fahami ketakatan kepada ayah ibu Kadang-kadang menjangka banyak perkara untuk kita berkorban dan itulah ditutup dalam Islam Selagi ayah ibu ni merupakan orang beriman maka wajarlah kita tak Nanti kita akan lihat perkara ni yang kuda datang Apakah kesudahan kisah tersebut menantunya diceraikan atas arahan pak mentua Pak mentua ni seorang yang tinggi kerudukan di sisi Allah SWT Tak sama macam pak mentua-pak mentua yang ada sekarang Tak wajar dia sama kan tuan-tuan Nanti kita lihat apa kesudahan perkara tersebut Allahu alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam Wa alhamdulillahi rabbil alameen Wa barakallahu feikum Wa alaikum wa rahmatullahi wa